Próbálta az kisillabizálni az ügyintéző nevét, majd a telefonért nyúlt. Évike, drága, te tudod ki az a né? Néhány másodpercig hallgatott, majd széttárt a szabad kezét. Igen, sajnálom. Én nem tudtam. Tudod, hogy csak két éve vagyok itt, köszönöm. Mi történt vele? Sajnos né három éve meghalt. Rákos volt. Ó, oh, sajnálom. Igazából mindegy is, vagyis persze nem.